Tiana, primera hora. A l'informatiu d'avui fem un repàs dels actes culturals, compliran la nostra vila aquest cap de setmana, però també tenim un racó per la informació política per parlar de les reaccions a l'organització del debat electoral per part d'aquesta emissora. Repassem aquesta i altres informacions en forma de titulars. Els partits polítics de Tian han valorat com un exercici democràtic positiu l'organització d'un debat electoral obert a la ciutadania. Els partits sense representació a l'actual Ajuntament han destacat la generositat de la resta de formacions per deixar-los participar en un acte d'aquestes característiques més enllà del que mana la llei electoral. Diumenge a la Regidoria de Cultura procedirà el lliurament de premis de la 28a edició de la mostra literària de Tiana. Els participants estan cridats a assistir a aquest acte per saber el veredicte del jurat en una gala que estarà amenitzada per l'Escola de Música i Dansa de Tiana. La figura de l'Ola Anglada serà també una dels protagonistes de la Tarda Literària de diumenge i és que després del lliurament dels premis de la Mossa Literària, la Sala Albenis estrenarà L'horitzó a l'alçada dels ulls, una dramatització de la vida i obra de la coneguda il·lustradora i escriptora. En el marc del Dia Internacional de la Dança que se celebra avui divendres, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana organitza demà dissabte una jornada familiar amb la finalitat de celebrar aquesta efemèride. Sí. El Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau analitzarà aquest divendres al vespre l'última novel·la de l'escriptor Edgar Lawrence Doctoroff, Homer i Langley. I l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel partit que disputarà el bàsquet Tiana a la pista del Canet i que suposaria, en cas de victòria, la consecució del títol de Lliga de la segona territorial. D'altra banda, el Bola Tiana afronta el primer partit del play-off de Sens a la primera divisió catalana, a casa, davant del Sant Just. Tiana, primera hora. Notícies. Els partits polítics de Tiana han valorat com un exercici democràtic positiu l'organització d'un debat electoral obert a la ciutadania. Els partits sense representació a l'actual Ajuntament han destacat la generositat de la resta de formacions per deixar-los participar en un acte d'aquestes característiques més enllà del que mana la llei electoral. I és que la campanya electoral de les eleccions municipals viurà un dels seus moments més àlgits, dissabte 14 de maig, dia que Radio Tiana ha organitzat un debat amb tots els candidats que es presenten als comicis del 22 de maig a les Albenis, dies abans de a la celebració de l'acte, els representants polítics han destacat la seva importància. Escoltem a Ester Pujol del PCC, Enric Nolís de Convergència i Unió i Jordi Gos de Esquerra Republicana de Catalunya. És realment apostar dir, per una democràcia aquí titiana, té que haver hi transparència, té haver hi participació, tenint en compte que a més crec que ha sigut una legislatura que justament ha amagat d'una manera fortíssima a l'equip de govern, a la resta dels grups polítics. Em sembla fantàstic des del punt de vista de que crec que té que ser un exercici de qualitat democràtica del poble a l'afavorir la transparència i a l'afavorir la comunicació. Nos pues em sembla magnífic, em sembla molt bé arribar directament als ciutadans a través del mitjà de comunicació, que és la ràdio, i expressar les idees mestres. Eh? Nosaltres som un partit republicà i assembleari. i Ens sembla fantàstic que els ciutadans participin en, en la vida política. A més a més, D'una manera important doncs en ple període electoral perquè puguin donc escoltar-nos a totes les opcions polítiques i d'aquesta manera poder triar a qui volen fer costat per part de gent del progrés de Tiana, partit que actualment té l'alcaldia, també han confirmat la seva assistència al debat, tot i que han manifestat les seves reticències a les persones triades per la direcció de Ràdio Tiana, els periodistes locals Isaac Salvatierra i Gemma Ninyan, per conduir el debat. Escoltem el número 2 de la formació, Ferran Pascual. D'entrada, com vaig manifestar a la primera reunió que van tenir amb la ràdio, eh, seguim manifestant una reserva quant a la persona que modera el debat. D'altres coses, per dues raons, una, perquè... Ja sé que són opinions personals o amb blocs personals i així, pues, han manifestat tota certa animadversió cap al nostre grup o determinades coses, però també perquè pensàvem que podria haver estat més adient que hagués sigut la mateixa direcció radioetiana que moderés el debat. Aquesta dues raons sí, insisteixo, en manifestar aquest, aquesta reserva. Tot i així, el debat és evidentment necessari, és positiu, i, i tot i que ens ho hem pensat, però hi participarem. La llei electoral marca, que en un mitjà de comunicació públic, com és el cas de Radio Tiana, ha de donar cabuda obligatòriament als partits que tenen representació a l'Ajuntament. Tot i així, sota criteris informatius i d'interès públic, aquesta emissora ha decidit convidar també els altres dos partits que es presenten als comicis. Manuel Gonzalo, del Partit Popular, i Carles Domènech, de Solidaritat Catalana per la Independència, ho han valorat. Bueno, doncs pues jo diria que la participació del Partit Popular amb el debat del dia 15 doncs pues és una... Una bona notícia per nosaltres, evidentment, no estan al, al, a la mesa de l'Ajuntament, però crec que eh, amb bona lida en totes les eleccions jo crec que estar on està no és lo important, sinó simplement el que es vol estar i, per tant, jo ho considero adient. Per nosaltres és una gran satisfacció poder participar en aquest debat i estem molt agraïts del trener democràtic de l'Ajuntament actual, que ha permès doncs, que forces que no tenen representació en l'actual consistori puguin participar-hi. El debat electoral se celebrarà dissabte 14 de maig a la sala Albénis a partir de dos quarts de set de la tarda. Diumenge, la Regidoria de Cultura procedirà al lliurament de premis de la 28a edició de la Mossa Literària de Tiana. Els participants estan cridats a assistir a aquest acte per saber el veredicte del jurat en una gala que estarà amenitzada per l'Escola Municipal de Música i Dansa i que portarà el seu combo d'adults i una petita mostra de dansa contemporània. El certamen, que en guany repartirà més de 1.000 euros en premis, es divideix en 5 categories de poesia i prosa. Els guardons van des dels 80 euros amb els de compra per la categoria dels 6 als 8 anys fins als 250 50 en metàl·lic pel grup dels adults. Cadascuna de les cinc categories tindrà un primer i un segon premi i seran dos equips de jurats els que decidiran els guanyadors. En total, en aquesta 28a edició ha tingut una seixantena de participants. Ho ha valorat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual. Sempre el grup més nombrós i és perfecte, és el, el dels més petits perquè la il·lusió de, de treballar i d'escriure i de presentar un treball està també recolzada des de les escoles i des de les famílies però tot i així doncs, també, també hem tingut sobretot del grup dels més adults certa participació i on sempre falla de, dels darrers anys és aquella França més adolescent, més més de primera joventut. Tradicionalment l'acte d'entrega dels premis de la Mossa Literària s'han fet coincidir amb la celebració de Sant Jordi però la coincidència d'aquesta diada amb la Setmana Santa ha fet necessària passar la data. Les dates són, eren una mica complexes perquè Sant Jordi, al voltant de Sant Jordi que seria més tradició i a més a més amb un lligam amb el tema literari Evidentment era el dissabte de Setmana Santa, va ser difícil i flor de maig també és una edat assenyalada per altres aspectes, però vem pensar que, que seria adient. unçar no un acte en principi amb tota la importància que cal, però senzill d'estructura i ha amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Els guanyadors de la mostra literària de Tiana tindran la possibilitat de presentar-se a la del Maresme. El veredicte es farà públic diumenge, 1 de maig, a partir de les 6 de la tarda a la sala Albènis. D'altra banda, en referència al món literari de la nostra vila, a principis d'any, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana va confirmar l'aplaçament de la celebració del concurs d'il·lustració i narrativa Lola a l'espera que millori la situació econòmica. El que siga sí confirmat el responsable d'aquesta àrea, Ferran Pasqual, és que durant el 2011 editarà el llibre Els set contes d'Ucanaburu I ara, a primera hora. La figura de l'Ola Anglada serà també una de les protagonistes de la Tarda de Literària de diumenge, i és que després del lliurament dels premis de la 28a edició de la Mostra Literària de Tiana, la Sala de Benis estrenarà L'horitzó a l'alçada dels ulls, una dramatització de la vida i obra de la coneguda il·lustradora i escriptora feta per Núria Vizcarroboix i dirigida per Joan Arquer. Els tianencs tindran oportunitat d'assistir a una lectura dramatitzada d'aquesta obra que tot just ha estat acabada d'escriure i encara no ha estat estrenada sobre cap escenari. L'acció del text s'ha s'entra en el període posterior a la Guerra Civil Espanyola intenta repassar la vida i obra de l'Ola Anglada amb molta imaginació, convertint la història en una espècie de conte. L'horitzó a l'alçada dels ulls trasllada l'espectador a una casa d'un poble anomenat Santa Elena, on hi viuen uns habitants que es devindran fantasia i a qui es transcorren les vides a mig camí entre la dura realitat que es viu fora de casa i la realitat que hi ha dins les quatre parets que els envolten. Escoltem el director de l'obra, el i Joan Arquer. Nosaltres hem fet una ficció, una faula, a partir de la vida i l'obra de la Lola Anglada. No sé si s'ajusta o no a cap realitat, que serà especulació per mi com obra de teatre, o qualsevol faula. No? Alguns personatges que surten linken directament amb personatges de l'obra, paraules de l'obra, de la Lola Anglada sobretot, estan posant en boca de personatges aquí, en favor d'una història que no sabem si té algú veure o no amb la vida d'ella. A la sala d'Avenys es portarà una versió íntima i reduïda, tot i que també es representaran algunes de les accions de l'obra original. El mateix Jon Arquer, Pep Boada, Silvia Ferrando i Núria Bosch seran els actors que encarrenan els protagonistes de la peça. A més, la història també s'explicarà a través de la música de Joan Soler, Moïse Esqueral i Cristian Oliver. De vegades té un context atmosfèric, de vegades té un context que per si mateix és personatge i explica coses i un paper destacadíssim, per si mateix en aquesta obra ja explica coses que qualsevol altre signe o qualsevol altre llenguatge no, no explica. És per això que és un personatge propi, perquè aquest ja explica coses, no reforça d'altres. La representació de l'horitzó a l'alçada dels ulls tindrà lloc diumenge a partir de dos quarts de nou a la Sala Albenis. En mar del Dia Internacional de la Dansa que se celebra avui divendres, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana organitza demà dissabte una jornada familiar amb la finalitat de celebrar aquesta efemèrida. L'eix principal de la iniciativa serà una classe destinada als nens i nenes ben especial i escanella també podran assistir als pares. Aquesta activitat serà més una bona oportunitat per acostar a tota la població una disciplina artística que va en alça. En aquest sentit, la directora de l'Escola de Dança Municipal, Laura Almenta, explica la millora de la percepció de la dansa la població. Jo crec que ha millorat molt. Jo penso que fa anys encara ser ballerí pues era una mica raro, però segur que et dediques a això, sí, sí. Però jo crec que més, cada any més jo noto que, que la gent ho entén, que sap que els pedagogs de la dansa existim, que no només estan els ballarins, que també hi ha persones que, que hem estudiat per donar classes. I que, i que és una professió i és una carrera igual que una altra que és un grau superior i que estem allà i que igual estan els coreògrafs, els ballarins i, i els educadors de la dansa, que som nosaltres els formadors. I estem contents de que es noti el canvi. El taller de demà dissabte comptarà amb dues sessions d'una hora de duració que curraran a càrrec de la professora rítmica Anna Quillet. La primera d'elles començarà a dos quarts de dotze del migdia i la segona a la una. Aquesta iniciativa és la segona part del conjunt d'activitats que ha organitzat l'Escola Municipal de Música i Dansa en motiu de la l'efemèrida que se celebrarà aquest divendres. I és que dijous van realitzar-se tres tallers destinats als més petits. Un de rítmica del cros, un altre de dansa contemporània i finalment un últim de funky i hip-hop. Per tot plegat, la directora la directora de l'escola, Laura Almenta, explica el motiu pel qual cal celebrar el Dia Internacional de la dansa. Com totes les professions i tots els noms i tot el que es celebra, doncs és un dia important per tots els ballarins, perquè hi ha moltíssims ballarins i, i s'ha de celebrar. La dansa és vida, és, és moviment, és, és exercici, és salut, i pensem que és bo celebrar-ho i que es vegi que s'estimi es i, i que és una professió que, que tira endavant i que té futurs. El Dia Internacional de la dansa se celebra des del 1982, un cop va ser establert per la UNESCO. Es commemora cada 29 d'abril el motiu del naixement del coreògraf francès Jean-Georges Nover qui es considera l'innovador del ballet clàssic. Tiana primera hora, notícies. El Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau analitzarà aquest divendres al vespre l'última novel·la de l'escriptor Edgar Lorenz, Doctor Of, Homer i Langley. Es basa en una història real, la de dos germans solters de Manhattan que l'any 1947 van ser trobats morts a la mansió familiar en què vivien tots dos sols entre més de 100 tones d'objectes de tota mena que havien anat arreplegant durant anys. Els dos protagonistes es van convertir en una veritable llegenda urbana dins la mitologia popular nord-americana. De fet, aquesta història es va quedar enquistada en la imaginació de l'escriptor durant tots aquests anys. Anys. La novel·la neix a partir de la voluntat de comprensió de la síndrome de diògenes, el qual donarà peu a excavar a les relacions humanes. El resultat, un llibre que deixa empremta. La directora de la Biblioteca Can Baratau, Marta Queer, ha destacat que un valor del Club de Lectura és precisament que el seu coordinador, Toni Sala, descobreix als participants lectures especialment recomanades. El punt a favor és, jo crec que és això, eh? és algú que hi entén, que et recomana llibres que tu probablement no escolliries. A més a més, el fet de compartir-ho et permet doncs, a explicar allò que no has entès del llibre o, o coses que t'han sorprès, o, o poder fins i tot veure com diferent gent entén diferents coses del mateix llibre, o, o aclarir aquells matisos que tu t'han quedat buits, no? a part de que és un grup on a més a més sempre s'acaben parlant de, de, de moltes altres coses, no? perquè acabes fent uns vincles d'amistat entre els que hi ha. El club de lectura de la Biblioteca Cambratau d'aquest mes d'abril tindrà lloc aquest divendres 29 a partir de les 7 de la tarda, coordinat per Toni Sala. Radio Tiana, Notícies, Esports.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 la victòria davant l'Argentona l'última jornada de Lliga, els tianecs només necessiten un triomf a les dues jornades que resten per cantar la Liró. El tècnic de l'equip, Sergio Scorigüela, veu als seus jugadors molt concentrats en aquests partits abans d'afrontar les fases finals de Catalunya. Aquesta setmana vam a Campo del Canet, els jugadores són conscientes, últimament s'han hondit un poc la clasificació, el que em sorprèn. I després, l'última jornada en casa, eh, bueno, jugamos eh, en casa, teòricament somos favoritos, però bueno, somos dos equipos que nos ha ganado en en la ida, de hecho el último partit perdio justo antes de cogarlo jo i és un un equip que està quinto o sexto a la classificació, però vamos que ningú dels cops partits serà fàcil. En futbol sala la Conreria tindrà un compromís assequible davant el Sant Lorenzo que només es troba a quatre punts per sobre a la classificació. Els blaugranes es mantenen en una còmoda 8 posició i amb la victòria soleria la salvació a tres jornades del final de campionat. D'altra banda, el Centre Cultural i Esportiu Tiana rep el Cabrils amb l'objectiu d'aconseguir la cinquena victòria consecutiva. Els tianencs venen de guanyar l'última jornada al segon classificat a Llevaneres i si aconsegueixen els tres punts davant el Cabrils asseguraran matemàticament la permanència. La ratxa positiva de resultats permet la incorporació de jugadors al plan T, com ens explica el president del club, Anicet Urriea. Aquest any l'hem incorporat dos o tres, l últimament incurs que són juvenils d'encara, i, bueno, i ara en passen 3 o 4 més i que són nanos que valen per jugar amb el primer equip i que, i que aquesta és la filosofia i és el final, el final que busquem nosaltres el no tindre que, que desembolsar cap, cap euro per tots aquesta gent pues, eh, tenim que gaudir de, de, de la pedrera que tenim nosaltres i, aquest, i ara ho estem tenim una padrera de dos juvenils i van pujar-la a darrera, o sigui tot el cadet infantil i acabem amb dos punts en l'àmbit poliesportiu. En primer lloc, parlem del Volei que aquest diumenge comença a disputar el play-off d'ascens a la primera divisió catalana davant el Sant Just. Les tianenques porten un mes preparant aquest partit i davant el seu públic hauran d'assegurar la victòria si volen començar amb bon peu la lluita per pujar de categoria. I en motor, aquest diumenge, Riqui Cardús buscarà a Portugal el primer punt de la temporada en la categoria de moto 2 del Mundial de Motociclisme. Fins ara, la seva millor posició ha estat la 17a aconseguida en el Gran Premi de Qatar on es va quedar a dos segons de la zona dels punts. Rà Tiana, Notícies: El temps. Hola, molt bon dia. Les precipitacions intenses que hi van afectar alguns sectors de l'extrem sud del Maresme avui no s'han de repetir, s'espera una situació més tranquil·la, tot i que aquesta tarda tornen a aparèixer algunes nuvolades. en principi no esperem que hi hagi precipitacions. Els vents han de ser més aviat fluixos, de mar cap a terra, la situació marítima dominada a ple i les temperatures avui seran una miqueta més baixes aquí al Maresme. De cara a demà, d'entrada, no s'esperen canvis importants. A grans trets tindrem un temps estable, un temps dominat pel sol, tot i que això sigui de cara a la tarda, tornaran a aparèixer nuvolades cap al prelitoral i per tant poden arribar a mig de pel cel aquí al Maresme, però no s'esperen precipitacions. Els vents continuaran fluixos del sector sud a sud-est, la situació marítima tranquil·la dominada pel Marjol a tota la costa catalana de cara demà passat. Diumenge s'espera doncs, la mateixa situació, de temps tranquil al matí i amb nuvolades i alguns ruixats a la tarda però que en cap cas no han d'arribar aquí al Maresme. Sembla que a partir de dilluns les plujes sí que podrien guanyar protagonisme, també fins i tot aquí a la costa. Tot això ja ho anirem confirmant els pròxims dies. Tiana, primera hora. L'entrevista. El proper diumenge, Tiana serà invaïda per les lletres i per la literatura. La sala al Benís del Casal de Tiana serà el punt neuràlgic d'aquesta celebració que hi haurà dos actes diferenciats i marcats. Doncs primerament la mostra literària i a partir de dos quarts de nou es transformarà per portar un ambient de proximitat i de caliu amb l'horitzó a l'alçada dels ulls. Una adaptació i dramatització lliure feta per Núria Vizcarroboix sobre la vida i obra de l'Ola Anglada, dirigida per Joan Arquer, que tenim al' altre costat del telèfon. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns una mica, què és el que fareu diumenge amb aquesta adaptació de l'horitzó a dels ulls? Mira, bàsicament diumenge el que farem és una lectura dramatitzada, eh, que és una mena de presentació de l'obra de teatre que està acabada de sortir del forn, que està acabada 15 dies, i tot i si encara hi estem fent algun canvi, eh, a mesura que l'anem llegint, ens l'anem sentint en veu alta, que anem buscant els doncs, objectius i pretensions dels personatges, mirant-hi buscant-hi mirant mirant les coherències i, i encara estem retocant-la. Però diguéssim, és una presentació d'aquest text que, que acaba de ser parit ara mateix. O sigui, que d'alguna manera és una primícia, no? Sí, no, no, és totalment una primícia. I el que passa és que, a més, és lectura perquè no és l'obra de teatre aixecada, no és... A... No és, bueno, no, no és amb acció pròpiament, tot i que n'hi ha algunes. No? Jo crec que el teatre té com a finalitat eh, esdevenir obra de teatre, o sigui, la literatura dramàtica té com a finalitat esdevenir obra de teatre, i per mi el teatre sobretot és acció. No? Llavors Tot i que aquí hi ha algunes accions que sí que han anat a marcar per dinamitzar una mica més aquesta lectura i és una lectura dramatitzada en plena d'intencions, Uh, no és pròpiament una obra de teatre com, com, com l'entenem, diguéssim. Parlem una mica de contingut. Uh, doncs quina és la història que hi ha al darrere d'aquest horitzó a l'alçada dels ulls? Mira, la història és... Nosaltres hem fet una ficció, una faula a partir de la vida i l'obra de... de la bola anglada. Fic uh, una ficció, una faula, perquè no sé si s'ajusta o no a cap realitat. Uh, hem especulat com de és cert grau per mi qualsevol hora de teatre, o qualsevol faula, no? I llavors, eh, a partir d'un moment concret de la història potser més recent, bé, bueno, no més recent, no, o sigui, de, la, de la postguerra eh, civil espanyola, eh, hem traslladat, eh, en un poble anomenat Santa Helena, hem traslladat una casa on hi viuen uns habitants que després esde esdevindran fantasia, i que a aquests habitants els transcorren les vides, diguéssim, a, a mig camí entre la realitat imperant fora d'aquella casa i a mig camí entre la realitat que hi ha dins, que és molt diferent i, i diguéssim, que la que dins sustenta els éssers, no? eh, els manté És a dir, que tenim un contrast ben, ben marcat, no? Un contrast sí, entre sí, el que hi ha dins uh, de la ment o del personatge sí. de l'Anglada, no? Uh, sí, exacte. No, no, hi ha una part d'això, que, que estaria en, una, en un estadi mental, però que està portat més enllà de, de, de la pura fantasia mental. S'intenta portar la vida quotidiana. Llavors, és una mica... Aquesta... A, a, a, a aquest horitzó que, que es marca, diguéssim, per poder sobreviure contra una realitat imparant que, que, que canviés tots els espais, és, fins a, un, és una obra de, de, també del límit, no?, fins a veure on es pot arribar, creant-nos una un món propi que, que resisteix a, a tot el que ens envolta, que té una força enorme, no?, perquè és, és com un tot, tota la societat en contra d'un sol pensament. Llavors, clar... Eh li passa, i no seria la primera persona o personatge que li passa això. És una mica aquesta mostra, eh, aquesta lluita entre aquestes dos realitats, entre aquests dos móns. De fet, has volgut destacar això que doncs, que és una faula, que no és més estrictament allò, doncs, seguir al peu de la lletra la vida de la Lola Anglada, precisament no, doncs, no, perquè com que a Tiana, no?, i tothom doncs està molt a prop d'aquesta qüestió doncs real, sí, seria complicat. Sí, perquè estem a Tiana, i per l'altre perquè és una autora, jo crec que Sí que té amb un fort ressò local, però també, eh, i espero que cada vegada més, universal, no? Llavors, com que és un personatge, ja diguéssim, d'alguna manera públic, que, que tothom pot saber anècdotes, tothom pot dir coses, sobretot a Tiana, però si no, els eh, biògrafs, eh, gent que l'ha conegut, clar, eh, nosaltres no. I, i no hem volgut especular si això és cert, si això no és cert si ens agafem això perquè ho explica aquest però en canvi ho contradiu el que explica l'altre no, hem volgut fugir de tot això perquè no ens interessava i uh, a partir de, de sí, de l'obra perquè uh, alguns personatges que hi surten linken directament amb personatges de l'obra, textos propis paraules de l'Ola Anglada de l'obra, de, de la l'Ola Anglada sobretot estan posant en boca de personatges en aquí en favor d'una història que no sabem si té algú veure o no amb la vida d'ella. Pot que hi hagin algunes coses que sí, jo em puc imaginar que hi ha algunes coses, sí, però m'ho puc imaginar jo, vull o sigui, dir, no, no té per què ser així, sí, ni molt menys. I perquè en un moment determinat, doncs, això, et decideixes a embrancar-te en aquest projecte, de dirigir l'horitzó a l'alçada dels ulls, a acostar-te encara més profundament aquest personatge de la Lua Anglada? Que és el que va cridar l'atenció? Bé, bueno, la, la veritat és que... Durant... Demanar, i, bueno, pues, ho han de i bé, doncs, vam agafar-ho, sí, com a repte, perquè realment és allò que al potser m'he sentit molt a parlar, però realment desconeixes molt, molt el, que, el que hi ha. Llavors, bé, bueno, és, és un encàrrec i a partir d'aquest encàrrec que nosaltres acceptem ens sembla, coi, ens sembla un repte Xulu i llavors, doncs, pues, mira, començar a investigar, investigar, investigar, allò de o sigui, treballar documentació, que hi ha molta documentació sobre l'obra, no, no tant de la vida, eh, llavors... A partir d'aquí, i, i, i pues, fer els paral·lelismes amb, amb, amb l'època que estava, intentant entendre certs raonaments per certs moments, vam trobar interessant eh, extreure'n aquesta historieta, no? O sigui, jo crec que, per, per respondre -ho honestament, com més vaig eh, treballar amb la Núria, l'autora la, la, la, de l'obra, més suggeria històries, més se li suggeria amb ella, més ens va animar a tirar endavant, més hi vam... Érem d'hora la possibilitat que vingués teatre, perquè realment, com eh, el projecte estava a les Baceroles, era... si no li vèiem, eh? Ens costava molt veure te, teatralitzar o buscar-hi una història que ens agradés, que fos teatral, que no fos només llançar allà una, una base de, de, de, de dades i de dates, sinó buscar que, que la història tingués uns objectius propis... Eh, tingués una ensenyança pròpia, pogués explicar alguna més enllà de la Lola Anglada, sinó la situació si fos interessant, més enllà de la vida de la Lola Anglada. Que a més, doncs, com més habitual en els vostres espectacles, la música, en aquest cas, doncs, dèiem que, que serà una lectura dramatitzada, però que també amenitzareu amb notes musicals, no? Sí, sí, és una lectura dramatitzada, perquè sí que hi ha una intenció dramàtica, perquè el que estem llegint és literatura dramàtica, no estem llegint... Uh, una assaig, ni estem llegint poesia uh, i a més a més sí que hi ha en alguna de les accions que probablement es escriuen a l'obra que l'hem intentat sanificar. A de tot això és que diamanitzar perquè amanitzar seria com que estiguis allà una banda sonora, la música com hi ha, jo crec que, que per part de Mortimer i de coses així ja és com una mica s'ha propi Intentem que sigui personatge a part viva, eh, dramatúrgia pròpia de l'obra, no? Perquè de vegades té un context atmosfèric, de vegades té un context que per si mateix és personatge i ja explica coses i té un paper destacadíssim com a, com a personatge, ja diria, propi de l'obra, en explicar-nos coses. La música per si mateixa en aquesta obra ja explica coses que qualsevol altre signe o qualsevol altre llenguatge no, no explica és per això que és un personatge propi, perquè aquest ja explica coses, no es reforça d'altres. Ell per ell mateix n'explica. Sí, per això, perdó, eh, la correcció uh -huh. d'amanitzar, no, sí, no, sí. no... No, no amanitza i prou, sinó, ja veureu... Que forma part activa, no?, de, sí, del molt, que veurem molt, sobre l'escenari. i vital. Uh -huh. Hem de dir que concretament la música va càrrec de Joan Soler, eh, el Moi Caral i el Cristian Oliver, Almas, O sigui, sí. tots de The Mortimer's, no? Sí, sí, sí, sí. El que passa que, bé, bueno, que The Mortimer també és, és, és més ampli, aquest cop em personifica més en aquestes perquè és un projecte que va més enllà de, de The Mortimer. Té més, més gent, l'autora, la mateixa que és actriu, eh, bé, bueno, doncs, pues, no és de Mortimer, però ser implicat profundament en això. O sí sigui, És un, un projecte que sí que té una essència molt important de The Mortimer, però amb més gent. Uh -huh. I llavors quin camí li espera aquesta obra? Bé, bueno, aquesta és una pregunta que no et sabria respondre. La nostra intenció és que tingui vida a més... Com et deia al començar, per mi tota tot obra de teatre, tota literatura dramàtica vols demanir a obra de teatre. La casa de, o qualsevol indret d'una obra de teatre és un escenari, sigui el, qui, el que sigui i on sigui, de la manera que sigui. No? Llavors, nosaltres volem que, que, que això tingui un llarg recorregut. Per part nostra estem convidant a gent que ens pot ajudar... Uh, bueno, primer que els hi agradi i després a veure si, si hi ha la possibilitat que s'aixequi el que aquestes coses representen reducció, inversió i en el temps que correm doncs costa molt de trobar per no seria sabria dir quina vida l'hi espera, bé, de, però l'hi ja moment... espero que, que allarga. Uh -huh. Doncs bé, de moment la vida que l'hi espera és el naixement. El naixement, com, com dèiem, el proper diumenge a partir de dos quarts de nou a la sala Albènis, doncs tins d'aquest marc, que suposo que el marc doncs, és ben triat, no? El, doncs aquest dia dedicat a la literatura, mostra literària, etc. doncs està molt ben emmarcat, no? Sí, sí, sí, sí. Uh, jo crec que està bé, dia del treballador, a més, 1 de maig. Sí, sí, és un dia que, que podríem celebrar-lo per molts costats, però que no ens aturi tanta celebració. Però... Ah, vosaltres, vosaltres celebrareu el dia del treballador treballant. Sí, no? sí però manera? Ostres, de és una cosa que estem fent molt a gust, que tot d'aquí que ho estem fent ens estem passant bé, la gent sempre que va fer tot temps, però ostres, si això és treballar, Vinga, que <laughs> no, falti feina perquè realment està, està molt bé. Molt bé, doncs tornem a recordar, diumenge, 2 quarts de nou de la nit, ara sala al Venice, l'horitzó a l'alçada dels ulls, una adaptació i dramatització lliure feta per Núria Vizcarroboix i dirigida per Joan Arquer. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt okay, bé, gràcies a vosaltres. Vinga, adéu bon dia. Adéu bon dia. L'entrevista